Голоси зали. А всезагальну любов Толстой придумав у літературі, а не у щоденниках. Дуже добре, що ви про це сказали, бо цю саме любов придумали ще до Толстого за п'ять тисяч років. От саме тоді з неї і почала поставати художня літерату шум. Про кого? Про лесбіянця? Ну, тут усе просто він із тими двома ще три роки прожив. «Шум». «Ні, як нормальний чоловік, хотів перевиховати. Шум». «До чого тут сни Віри Павлівни? Що? Спала з двома і сни бачила?» Аналогія невірна, бо тут усе навпаки. Він один, а їх двоє. Та й кінець тут зовсім інший, ніж у Чернишевського. Одна з них не витримала і вийшла за міжнародника. І за бугор. Словом, експеримент провалився». А ця на її і спилася. Як чому? Почала із пива, бо вони без пива не можуть. От, не знали. А ще медики називаються. Ну, що червоне вино їм помагає. І цього не знали? А ще про літературу сперечаєтеся. Про Толстого, що? Він теж, як і його, Ганна Кареніна, подався помирати... На залізницю? Дійсно. От і давайте розберемося, як література і життя переплітаються у шум. Що з ними далі було? Одружився і по цей день живе із нормальною жінкою. Ні, не із тою, все загально людською. Бо чому? Сім'я на дитині тримається, а збійка, яка б вона прекрасна не була, тут одні лише переконання, ще гірше за феміністичні. Бо коли дитини нема, тут ніякими естетичними концепціями не надолужиш, Бо це життя, а література – це зовсім інша річ, панове. Це саме та галузь всезагальної любові, яка, власне, концепціями, абстрактними образами, формами і сильна. І до кої ми з вами, любі слухачі, зараз нарешті і повернемося. Кентаври Ліс був темніше за ніч. Там я збагнув, що водій, якого я обіймаю, цілком голий. Річ у тім, що я потімки проголосував перед мотоциклістом, коли я сів і обхопив, не втямив, що він голіше за слимака Вирішив, що це такий імпортний еластик, бо здивував його димовий викид. Гострий, на жоден мотоцикл не схожий. Чи не ацетоном він залив собі бака? Однак лісові хащі відкидалися назад разом з бахущами. Словом, я тоді мислив про пальне, а не про руки, які закоцюрбилися від холоду. І не знав, яка вона фатальна ця дорога лісових стежок. Руки, тримаючи тулуба, спершу подумали, що то спорткостюм із підігріванням, як у бобслеїстів. Вони не встигли з'ясувати загадку навпомацьки, бо ніс навпонюшки розшифрував складові викидних газів чесник із самогоном. Накачений пальним був не механізм, а його керманич, темніший заліз і ніч, тим то він такий гарячий, наче линь із печі. «О, сука!» – простогнав він, а не я. Мені легше стало, коли я вирішив, що це не про мене, бо сука – жіночого роду. «О, ти сука проклятуще!» Але й не мотоцикла, бо і він був чоловічого і справний, аж надто в умовах стрімкої темряви. «І кореневищ!» густо позначених куцими пеньками, якими він забивав собі памороки. Я намагався пригадати аналогії з класики, але в голові мерехтіли не думки, а стовбури. «Зупиніть!» – вирвалося в мене на подихові, вибитому амортизатором, наштовхнутим на ручай. «Зупини!» – закричав я у саме вухо самим горлом. І вдарив у спиняку. Він одразу ж надав акселератором, гадаючи, що то його кваплять. Страх мчав попереду, а глузд позаду. Мої зойки чув лише прадавній сивий мох, і траплявся під колеса, на миці, збиваючи темплету, цього завистачило, аби я одштовхнувся від своєї валізи.